Cartea anunții Pista 15 Domnul Emilian vorbea despre căsătorie ca despre un sanatoriu și se uitea la cameria ca la o doică. Jim și Vera se strângeau de mâini pe sub masă, hotărât să n-ai și să trăiască fără rațiune. În fiecare zi, cei doi se închideau în odaie și acolo, mână în mână și umăr la umăr, își șopteau fel de fel de nimicuri, răscolindu-și toate colțurile sufletului, întrebându-se de toate și gustând dinainte cu închipuirea bucuriile căsniciei. Deveniseră mai puțin sfioși unul față de altul și Vera mai concesivă, deși mereu podică. Și într-o zi, Jim sărută pe fată deasupra genunchiului, după ce trăsese ciorapul, în vreme ce ea își acoperise ochii cu mâna să nu vadă. Sfiala fetei, fată de Jim, dispărea zi cu zi, fără să-i rițipească ingenuitatea transformându-se într-o patimă fanatică, capabilă de orice. Într-o zi, ea a pus capul pe pieptul lui Jim și aproape plângând, șopti, Vreau să fiu a ta, cu tot trupul!" Jim o mângâie și o sărută pe frunte, neștiind bine dacă fata își dădea seama de ceea ce dorea și spunea. Ochii ei erau însă limpeți și nevinovați și fără umbră de tulburare ascunsă. De la o vreme, odaia verei era plină de lenjerie nouă și cutii. Era zi străiei pe care o așeza vrafuri, o cataloga și o punea în rafturile fonierului, stropind-o cu apă de colonie și presărând-o cu floare de paciuli. Jim lua și el parte la aceste inventarii, desfăind petalele spumoase ale cămășilor sau desfăcând spre rușinea cu lacrimi a verei un combinezon dantelat, fin, ca pentru picioare de nimfă. Vera sărea asupra lui, îl smulgea din mână și îl ascundea, implorând. Nu te uita, Jim, mi-e rușine." Ce ai tu să-mi ascunzi mie?" O mustră într-o zi, Jim, foarte serios. Nu ești tu de acum a mea? Nu sunt eu tovarășul tău de viață și de moarte? Mai mult decât aceste dantele voi vedea Vera. În ziua acea mare te voi vedea goală." Vera lăsă capul în jos și zise îmbujorată. Atunci tu poți să faci cu mine ce vrei, dar acum mi-e rușine." Amândoi își făceau pe hârtie liste de avutul lor și simțeau o bucurie nouă la vederea pachetelor lucioase de lenjerie bine călcată și legată cu panglici, care era lor. Scoteau de prin sertare tot felul de nimicuri pe care hotărau să le rețină spre a-și spori inventarul. Se simțeau egoiști și plănuiau fiecare să-și însușească ceva din casa celor bătrâni. Vera alerga alergat tiptir prin casă și venea cu câte un obiect zicând, Asta o luăm cu noi. Mama nu are ce mai face cu el. Ar fi devastat toată casa dacă n-ar fi manifestat dispreț pentru gustul bătrânilor. Voiau lucruri noi, mai frumoase, și își mobilau cu întipuirea odăile. Căci nu numai dorința de contopire, ci și aceea de a reprezenta un cămin îi făceau nerăbdător. Și într-o zi, Jim surprinse pe Vera, exercitând dezor pe o hârtie, ținând vârful limbii afară, Semnătura ei de viitoare femeie. Vera Marinescu, doamna Vera Marinescu. Am să fiu doamnă, am să fiu doamnă!" strigă ea veselă, piruetând prin casă. Da, Vera," confirmă Jim, doamna și femeia mea." Așa își petreceau zile neliniștite de așteptare până ce ceasul cel mare bătu. Și ziua anunții se deschise înaintea lor ca un șir dublu de genii întraripate. Capitolul 14. O gală de box Bobby se năpusti pe ușă roșu de emoție la față și cu mustață americană și strigă din prag. Șefule, de seara box la circ!" Stătua astfel o clipă cu pălăria de fetru cu care alterna în cursul zilei șapca reglementară, înclinată spre ceafă, așteptând efectul senzaționalei știri. Văzuse pe gardurile de lângă lei de un afiș mare, lung, pe care scria cu litere de foc, Moții Pandau, Heinrich Breitkopf, și, ca la comunicatul mobilizării generale armatei, alergase în pas gimnastic acasă, spre a tapa pe Jim sau pe Vera. Aceștia îl primiră puțin tulburați în intimitățile de logodnici, dar transmitând și asupra lui zâmbetul fericirilor. Bobby-le era la amândoi simpatic, pentru că era oarecum agentul destinat de soarta al reîntâlnirii. Veera, care iubea acum pe toată lumea și vedea numai paradisuri cu flori și îngeri pălzitori peste tot, își amintea cu duioșie cum Bobby sărea un foc pentru ea când era vorba de vreo misiune secretă, ca de pildă, de a pândi scrisorile cei veneau de la Jim și ai le arăta fără știrea celorlalți. Jim îl simpatiza fiindcă era fratele verei, cu care semăna de altfel și fiindcă orice tânăr independent care își bătea joc de curiozitățile celor bătrâni, îi plăcea. Intuind aceste fluviu de simpatie, Bobiul îl comercializase percepându-l în bani. La început, el numea pe viitorul lui cumnat domnul Jim, dar apoi, dându-și seama de însemnătatea gradului său de rudenie prezumtiv început să-i zică de -a dreptul șefule, evitând totdeauna și domnule și tu. Bobi, nu ți-e rușine?" îl mustra Vera. Dar Jim nu era supărat de această inocentă impertinență, fiindcă Bobby nu era prea de tot tânăr față de el și în curând avea să fie student. Și apoi spunea asta așa, cu mare agitații confidențiale ale sprâncenilor, încât stârnea râsul. De câte ori, dar Bobby îl lua tainic la o parte și îi spunea, clipind comic, Șefule, e un film strașnic cu ani ondea la capitol. Jim înțelegea aluzia și părându-i rău că nu poate să meargă, îi de bani. Auzind de box, Vera, care nu fusese niciodată la un meci și era curioasă de orice aspect al vieții după ora nouă seara, când îi se impunea să fie acasă, zise alintată și galeș rugătoare. Jim, haide să mergem și noi odată la circ. Vreau să văd și eu cum se bat." Să mergem!" aprobă Jim, satisfăcut și el de a dispune o seară de logodnica lui, în chip de repetiție generală a apropiatei căsnicii. Bobby, în culmea jubilației, gemâie în buzunar banii întinși de Jim și alergă, lăsând toate ușile de perete, să cumpere dinainte bilete. La orele 8:30 jumătate seara, Jim veni să-și ia logodnica și pe Bobby. Acesta, din urmă, se izvârcolea ca un tigru tânăr în cușcă, pe sală, în fața ușii verei, care nu mai ieșea. În vreme ce aceea, în fața oglinzii, scotea și îmbrăca rochii peste rochii, nemulțumită de cursurile pe care le observa acum pentru întâia oară. Voia să fie elegantă, să placă lui Jim și să-i lumea și avea impresia că totul e strâm și ridicol pe ea. I se păru că, vede pete pe obraz și, acoperindu-le cu pudră, fu supărată de libiditatea văroasă a pulberii de orez care nu adera. Nasul ei mic se arăta strâm și bulbucat și îl turti nervos cu mâna pe crimă de necaz. Un spăimântă când sta să iasă boțirea rochiei la spate și tocmai atunci observă că pălăria nu se asorta cu costumul. Toate aceste mici catastrofe produceau cu atât mai multă alarmă, cu cât inexorabila limba ceasului nu-i de, de a să repare neajunsurile. Când Jim îngrijora de ora târzie, bătu în ușa, strigând, Hai mai repede, Vera!" Fata ieși îmbufnată și cerându-și iertare din ochii mari și uzi. N-am nicio rochie cum se cade." Nu fi copilă," o consolă protector Jim, îți șade foarte bine. Nu văd ce-ar fi rău." Într-adevăr, Vera era ca o păpușe mare îmbrăcată sub indicațiile vârstei. Micul basc înclinat cu ciucurele, sunt toată casca părului liberă și gulerul mare, alb, cu funde înguste de veluri, îi făcea un cap de porțelan, cu ochi din inim de pansele și cu buzei mai late. Jacheta de catifea albastră cu nasuri aurii îi îngusta bustul și dădea aerul unui ofițer de operetă. Jim o prinsese de brațul subțire, ridicându-o ușor în sus și porni cu ea în pas gimnastic, urmat de Bobby. Se suiră în tramvai, fiindcă navea avea unde și cu cine lăsa joul în fața circului. Vagonul era si de lume și Vera trebuie să stea în picioare, sprijinită pe subtalie de mâna lui Jim. Domn bătrân și tineri dea un pips cu indiferență pe bănci, iar cei tineri priveau un gol sau pe fereastră, prefăcându-se că nu văd pe femeile de lângă ei care se clătinau spânzurate de curelele tabanului. Jim, galant din fire și înclinat către misticism sentimental, fierbea în el de indignare, mai ales când văzut cum un individ neras și cu privirea cinică își făcu drum violent cu coatele și se așeză repede pe un loc, eliberat chiar atunci lângă el. Pentru Jim, Vera era un arhanghel de candor și și se mira jignit totodată că lumea din tramvai nu se trăgea înspăimântată de fulgere la o parte, în gest de umilință și adorație. Ca o mângâiere pentru insulta turmei, oprinse prinse încet de umăr pe Vera și o întrebă de nu era obosită. Fata, obișnuită să nu-i dea prea multă atenție, răspunse alintat că nu, zâmbind cu fericire lui Jim din cauza unei constatări pe care o făcuse în sinea ei. Observase ostentativ pe toți bărbații din tramvai, pe cei de pe drum, de pe platformele de așteptare și ajunsese la încheierea că nimeni nu era așa de frumos și inteligent la privire ca logodnicul ei. Gloria, averea, poziția socială a oricui nu era un stare să umbrească oricât de puțin sentimentul ei profund că n-ar mai fi putut iubi pe altcineva afară de Jim și dacă cineva i-ar fi vorbit rău de el, ar fi ascultat indignată de intensitatea invidiei omenești. Fericită de soarta ei, se uita din gând în când adânc în ochii lui Jim și îl prindea de mână, lăsându-și la rândul degetele strânse în mâna puternică acestuia. Bobby mișca hoțește capul în toate părțile, preocupat de ceva, și trăsărea la fiecare gest de mișcare a pasagerilor. Când o doamnă înaltă dăduse se ridice, Bobby se repezi ca un ogar și se așeză pe bancă, întorcându-se apoi spre Jim și Vera cu semne comice din coada ochilor. Șefule, am găsit loc pentru Vera!" Și se ridică să dea locul lăsurorii lui, mulțumit în sine de a putea răspunde și el, într-un fel, atențiilor ce se arătau. Pe scaiurile dânboviței, pe dreapta apei, coloane întregi de oameni se îndreptau pe sub copaci, spre circ. Erau în majoritate tineri, cu uitături vulgare și bestiale, părând din cauza basculor și trencicoturilor murdare ce purtau o ceată de băieți de prăvălie. Mulți dintre ei, în haine Charleston, de postav gri pulbere și cu mustață subțire cu mult pe deasupra buzelor, trebuiau să fie elevi de liceu, judecând după expresiile șefule, fraiere, zexe și aiurea, precum și după aluziile la campionatele școlare. Erau în grupuri și oameni mai în vârstă cu fizionomii masive de instalatori, măcelari sau agenți secreți, care discutau cu aprindere, parind moralmente pentru un as sau pentru altul. Erau chiar și fete cu o înfățișare ciudată, de ambiguă, ochiul impertinent, buzele groase erau de vânzătoare, bascul, părul tuns erau de sportive, dar în genere nu le puteai gândi decât printre fotbaliștii unei societăți de teșghetari ca moderniste ale mahalale sau ca încurajatoare la startul unei curse de bicicliști. Gestul, conversația tuturor, erau așa de pătimașe și ireductibile, încât Jim se gândi numai decât la plebea romană mirositoare din circuri, urmărind cu aviditate luptele de gladiatori. Această impresie căpătă forma unei uimitoare iluzii când, coborând treptele hemiciclului care înconjura arena închisă, se află în fața mușuroiului circular de capete. Deși era frig din cauza iernii, circul mirosea graști a sudoarea acră și a piele cadaverică și un murmur sur de mii de glasuri vibra pe deasupra largii pâlnii amfiteatului. Jim, Vera și Bobby se așezară pe cea mai de jos a circului, încercând să o ocupe cât mai rămăsese neacoperit de picioarele desfăcute și inerte ale celor de deasupra. În mijlocul anfiteatrului se afla o estradă pătrată de scânduri, înconjurată de un zăplaz făcut din trei frânghii, iar deasupra, prinse de două cabluri încrutișate, patru becuri electrice se clătinau la cea mai mică mișcare a podiumului, mișcând umbrele frânghiilor. În jurul ringului se vedeau scaune și public mai select. Erau domni care, fiindcă sunt rași și îmbrăcați bine, par intelectuali, precum și câteva femei în rochii de aten solem. În așteptarea spectacolului, lumea mânca portocale și bea limonadă pe care vânzătorii o aruncau de jos cu dexteritate în sticlele groase ce le primeau de asemenea peste capetele spectatorilor. Jim pierbea în el de ciudă, dar ideea unui protest se păru primejdioasă în prezența verei, deoarece privirile vecinilor erau crunte și sarcastice. Blestemă numai în sinea lui pe Bobby că nu luase bilete înăuntru amfiteatrului. Peste câteva minute, ringul se umplu de indivis cu pieptul abia acoperit de tricouri rare și cu prosoape în jurul grumazilor late de bivoli. Erau soaniorii. Curând după ei sărire peste frânghii, doi băieți tineri în halate lungi de baie și cu ghete moi de forma copite în picioare, care se așezară pe câte un scaun în două unduri opuse ale ringului, înconjurați pe dată de soaniori. Combatanții se dezbrăcară de halate și rezemați cu mâinile de balustrada de frânghie ascultau acum sfaturile soaniorilor, întinzând în același timp picioarele spre a fi cât mai odihniți. Din privirile sfioase pe care le aruncau pe furiș publicului, se vedea însă că aveau trac. Un șpicher înalt cu pulovăr alb și freza foarte linsă se apropie de imaginea ringului și începu să strige răgușit, printr-o pâlnie de dinichea, datele luptei. Spectacolul se începea prin trei meciuri de amatori. După ce repetă pe toate laturile numele și greutatea combatanților, șpichelul se trase la o parte, iar cei doi luptători, cărora li se legase rămânușile între timp, se apropiară în mijlocul ringului, urmați de droaia de soaniori și-și făcură salutul protocolar, strângându-și mâinile. Arbitrul, punând mâna pe umerii amândorura, le vorbi ceva confidențial, dându-le instrucțiuni. Apoi se retrase, lăsând pe boxuri față față, cu mâinile ridicate defensiv. Cei doi săriră ca niște cocoși, bătând iute dușumea cu picioarele și înfierbântându-se mai repede decât cerea nevoia spectacolului. Unul din ei se repezi cu pumnii mari de piele spre fălcile adversarului, celălalt îl cuprinse cu mâinile pe după mijloc. Urmă un căirare în toată regula, cu mâini merite și încleștate în cap, cu un vărmășală corp la corp și o a aritmică de ștengal care se bat pentru un măr. Lumea urla! Arde-l, gorune! Nu te da ciocane!" În vreme ce arbitrul sări să-i descurce. După câteva îndesări pe loc, gongul sună și combatanții căzură fiecare în coltul său, pe scaun, înconjurați de soaniuri. Unul, muindu buret un burete într-un lighean, udă pe luptător pe piept, alții le vânturau cu tehnică savantă prosoapele pe dinainte obrajilor. În sfârșit, gongul bătu din nou și cocoșii țopăiră iarăși pe edușumele în urletele amfiteatrului. O bătaie în toată regula se iscă între ei. Fața le era roșie de congestie și unul din ei, exaltat, trase în neștire pumn din capul celuilalt, în vreme ce acela îl lovi dosnic în șale. Gongul întrerupse lupta și arbitrul îi concedie pentru inferioritate. Combatanții se salutară din nou și coborâ răgâfâni peste frânghii, oarecum rușinați. — Ei! Ce zici?" întrebă Jim pe Vera. Dar asta e bătaie pur și simplu," răspunse aceasta, deziluzionată. Bobby însă fu de părere că arbitrul fusese nedrept și că combatanții erau elemente de viitor, capabile de un bogat palmares. Celelalte două meciuri următoare de amatori fură mai animate. Trupuri mai consolidate, epiderme mai biril-lucioase, o ritmică mai armonioasă și mai agilă, dădeau senzația unei lupte concertate, geometrice, ca un dans. Adevăratul spectacol începea de abia de acum încolo prin patru întâlniri internaționale. După o lungă pauză în care Jim și Vera suferiră moralmente de pe urma uncării pe deasupra lor a sticlelor de limonadă, ringul se umplu de indivizi și doi boxeri în halat săriră peste frânghii. Unul era blond, roșcat, cam molău, altul oacheș, suplu și sprinten. Șpicherul prezentă prin pâlnia de tinichea pe Fritz Pfeffer și pe Mielu Doculescu cu respectivele greutăți. Apoi se stânsără cu toți în grup, soaniorii cu prosoape la gât și la explozia alba a magneziei păcură un instantaneu fotografic. După multe ceremonii, pregătiri și frecări ale tălpilor pe talc, adversarii se aflară față față și gongul bătu. La început, combatanții se îi mulțumiră să danseze unul în fața altuia, trotând mărunt și apărându-și fața cu pumnii. Luându-l manifesta o tendință vădită de a evita lupta corp la corp și refuza mereu spre exasperarea publicului de a ieși din dansul defensiv. Mielu, cu mâna stângă întinsă deasupra capului, încercă să fandeze către adversar, apropiindu-se și retrăgându-se cu mișcăriuți și încercând să placeze o lovitură. Izbutise să schițeze un croșet spre obrazul drept, când blondul friț îl îmbrățișe, împiedicându-l să-și dezvolte mulineurile, despărțiți de arbitru, cei doi alergară din nou unul după altul, dar blondul se eschiva într-una, fugind în frânghi. Lumea început să fluire impacientată și să râdă, și primul rund se termină în nemulțumirea generală. Comedia bătutei pe loc continuă și în celelalte runduri, spre indignarea spectatorilor. Când românul aplică un upercut în bărbia germanului, îmbujorându-i fața, Publicul urlă de satisfacție și se auzi strigăte Dă-i înainte! Dă-i la mir!" Cu toată suplețea calmă, prudentă cu moderație și cu inițiativă în mișcări, Nielu își consuma energiile în vânt, căci friți bătea veșnic în retragere, îmbrățișa pe adversar sau fugea spre frânghi. În cele din urmă, tactica germanului început să fie evidentă tuturor și să arunce ridicolul și asupra celuilalt combatant. Dur și rezistent în defensivă, Germanul își obosea adversarul, constrângându l să se agite steril pe dinaintea sa. Într-adevăr, lupta dură, inconcludentă până la sfârșit și Mielu Doculescu se retrase învingător numai la puncte, în vreme ce germanul, roșu la față și a sudat, se răsăm înconjurat cu solidaritate patriotică de prietenii și soaniorii săi. Al doilea meci internațional fu precedat de aceleași lungi ceremonii și fotografii la lumina magneziei. Speakerul urlă în pâlnie numele combatanților, Georg Fizing și Lucian Popescu, și, după la strângere de mână, se față în față cu pumnii întinși, un șmecher oacheș de dealul spirei, cu o zâmbire șireată în coada ochilor, ceva între spaima clasei și cavalerul de industrie, și un tânăr neamț, decolorat la față, cu nasul întors în sus, cu ceva domol și naiv de Gretchen cu cozi împletite. Întâiul rând revelă un calm desăvârșit, ironic, care exaltă arena din partea românului și o industrie de mișcări repede, complicată de prea multă metodă din partea germanului, căruia îi lipsea elanul vital în fața liniștii brune adversarului. Pluiere prelungi și strigăte dezaprobară lângă zeala luptei și rândul se termină în huiduiel. Un individ gras, cu vagă aer de băcan, declară competent. Asta e porcărie!" Nu box. În al doilea rund, însă, Lucian început să atace, schițând accelerat cu toată alonja brațelor lovituri către maxilarele lui Georg, care dansa mărunt și științific, eschivându-se mereu. Plictisit de ridicolul tacticii în care era atras, se năpusti deodată asupra adversarului și, cu un pumn în nas, îi umplu obrazul de sânge. Un urlet prelung, delirant de satisfacție, se ridică din pâlnii amfiteatrului și Lucian, încurajat de strigătele de îndemn ce veneau din public, începu să toarne asupra capului celuilalt o glindină de punct ce scăpa oricărei denominațiuni tehnice. Amețit, Georg încercă să-i oprească elanul, cuprinzându-l de șale și împiedicându-i rotația mâinilor, dar sângele imprimat pe mânușul îl mângi peste tot cu purpură. Când Lucian vrut să-l desclășteze de pe sine, Germanul se-i clătină pe picioare și se prăbuși sângerat pe podea. Arbitrul numără până la zece, dar cel dobădut făcu un semn de dezgust și de refuz. Publicul o frenetic pe oacheșul învingător, care făcu complimente, clipind și ret din ochi cu sensul de... Cu mine se pune neamțu!" Bravo, țigane!" strigă cineva de sus, în hazul obștesc. Vai!" zise Vera miloasă, strângând mâna lui Jim. Nu-mi place. Prea e crud." Un murmur de curiozitate zbură printre bănci. Pe ring săriseră doi noi combatanți, Zoliotis și un mulatru cu părul capiperul, Jack Beverly. Se făcu obligatoria fotografie și, în sfârșit, gongul bătu. De data aceasta, Jim a avut un sentiment nelamurit estetic și impresia de luptă de gladiatori un cu Svelt, statuar, cu pântecele sub și umerii lați, Zuliotis nu apărea ca o forță brutală și masivă, din cauza distinției și sclipirii studioase din privire. În fața negrului dinainte, trupul său părea principial osândit. Subțire, drept și fibros, ca un palmier cu pielea unsuroasă și netă de abanos, Jack zâmbea arătându de dantura albă de felidă. Zuliotis a început să schițeze în aer mulineuri și defensive prudente și părea înverzit de lumina becurilor electrice și puțin pregătit să primească lovituri grave. Forma sa de luptă era științifică sau cerebrală, adică se întrevedea în ea intenția de a suplini prin inteligență ceea ce îi lipsea în vigoare. Lupta însă cu o forță felină de natura cangurilor boxări care, sprijinindu-se pe coadă, lovesc un om cu patru picioare deodată. Cu o liniște de războinic african, obișnuit să țină lungul arc în mână, să treacă în not nilul printre crocodili și să vâneze lei, săltând lin pe tălpi, Beverly urmărea agitația cu sudorea adversarului, zâmbind inocent și mirat ca de o muscă mare ce băzuia în jurul pumnului său. O întindere admirabilă a mâinii, o desăvârșită liniște defensivă, lipsa totală a oricărei umbre de oboseală, tădeau ființei sale eleganță exotică a unui dansator în fața unui hamal zdrobit de saci. Celelalte runduri se desfășurară în tăcerea tuturor, fără nicio lovitură neprevăzută. Flexibilitatea negrului rămânea virgină, deși defensivă, în vreme ce adversarul se trudea cu fel de fel de ingeniozități stilistice, cel umpleau de sudori, să atingă pierea unsuroasă a negrului, care se eschiva miraculos ca o mare lăcustă. Jim se gândi la adulăul cu ochi care tremură și schelălăiește de ciudă jos în curte, că nu poate pune laba sa pe pisicuța catifelată, care pășește scuturând labele cu distinție și dispreț pe coama gardului. După unde lungă și sterilă luptă, Gongul bătu și mulatrul fu proclamat învingător la puncte și ovaționat de public, pe care el îl salută ridicând mâna în sus, ca un războinic scutul. În tot timpul acesta, Bobi dispăruse, nu se știe unde, spre a se întâlni probabil cu prietenii săi. Acum m-a părut și el roșu la față, cam răgușit și cu cravata în neorânduială, și așezându-se lângă Jim, zise fanatic, Șefule, să-l vezi pe Spandau! Vine acum!" Pe ring se urcă și se așeze pe scaunul din colț, înconjurat de soaniori, un atlet îndesat, fără caricatură, cu cap taurin și nas subțire turtit, inteligent și ager în priviri, dar cu o ironie semită, părând a fi făcut să apuce cu o mână pe adversar, să-l învârtească cu ușurință prin aer și să-l zdrobească surd pe dușumea. În celălalt unghi se esui înconjurat nu numai de soaniori, dar și de foștii combatanți germani învinși, un teuton înalt, rumen și blond, cu cărnul pline, moi. Rumoarea din public arăta că acest meci era cloul serii. Spandau atacă de la început repede și cu putere, hotărât să termine cât mai curând, dar germanul, cu aceeași gravitate profesională a tuturor, bătu retragere, ascunzându-se după pumn și apărându-se meticulos și savant. O încercare de lovitură în maxilar du greș, adversarul eschivându-se, dar în același timp, mâna stângă îl plesni în stomac. Incinta urlăși și fluieră încurajând. Cineva țipă în spatele lui Jim. Jos cu el! Lovitură joasă! Huh! Individul masiv cu înfățișare de băcan săriars. Ce lovitură joasă, domnule! Unde vezi dumneata lovitură joasă? Celălalt îi contestă calitatea de a se amesteca. Acesta declară că individul nu știa cu cine vorbește, deoarece fusese profesionist și avea idee ce e o lovitură joasă și discuția ar fi degenerat într-un pugilat lateral dacă ofensiva gândinoasă a lui Spandau asupra lui Breitkopf n-ar fi ridicat urlete. În al doilea rund, Spandau continuă să atace furibund, plesnind din când în când obrazul rumen al germanului, dar acesta, îndărjit în mimica lui defensivă, primea loviturile ca o minge flexibilă fără să se resimtă și tentând zadarnic să răzbată printre brațele ale adversarului. Spectacolul ținea toate piepturile în tensiune și fluierile se amestecau cu strigătele de îndemn. De la începutul acestei meci, Bobby intrase în delir. Cu părul vâlvoi și cu glas răgușit, țipa frenetic, neostenit. Bravo, moții! Dăi! Moții, așa! Moții! Dăi! Dăi moții! Și tot astfel la infinit, ca și când, deodată cu stingerea glasului său, boxerul avea să cadă dezbunfat jos pe podea. Jim se uită la el și observă că nu ședea pe bancă, ci, agitându-se puțin, a plecat deasupra treptei, învârtea mâinile în aer, schițând mișcările și lovind ipotetic în trupul lui Când cu un pumn viguros spand au zvârlit pe german în frânghii, Bobby urlă dezânsuit: „ Moții! dă moții! arze dai, dă moții! — Bobby, taci din gură! îi șopti Vera, trăgându-l de mânecare. Dar Bubi se smulse, posedat și început să strige cu mai multă vigoare. Nimeni nu părea de altfel scandalizat de aceste ieșiri și, de sus de tot, se auzit aplauze și strigăte în cadență. Bravo, moții! Bravo, moții!"